Kepakisho, El Sigur. Egunan, egunan bai artista ezaguna, e, olerkari siselkari eta argazkilari ere eta orenkarietarat, silanz izeneko Liburuska plazaratu duzu, kilika argitaletxearekin. E, Liburuska baina, no, liburua. Liburua, bai egia. <risa> liburua, edera da, genet. E, argazkiekin osatua, ipatuko dugu. Eta hortan garaian nartu zen ituen argazkiak ikus ditazke, argazkilari profesionala izan baitzinen e, mirritzen, erroak joak ar, Agentsia, munduan gaindi gehindi bilizinen, uh, agentsia famatu batentzat nintzat, lusaz, hori? Agentsia horren tzat ez ari lusaz, e, irubatu orte pasatun baina leheno, kanbio 16-ke egin da, e, baina e, bai, argazki izan e, amar bat otte pasatun itun, e, bai. Baina argazki horiek ez dira gara iartakoak. Ez dira gara iartakoak? Ez bat, bat, bat ere, ez. Oain e, egin berriak dira. Ah, argazki, egin berriak sahtu hito zu liburuan. Bai, bai, bai, egin berriak dira, bai. Egan behar da, garaiko argazkiak, garaian hartuak, ez duzu suerterik izan, bon, edo eh, <coughs> ahipatzen ba, aldugu agentziaek, kapak bede Bye. ganatu zituen, ya bedat asaldu zituen, eta zuk Atxikiak, besute bai, be batek... Nere, e... nere txan zirenak, bai, zuartu e, zuten, e, nere talera e, errezen eta argazkiak gerean errezen e, momentu berean. Zegaltzen diez, holako... Bai, bai, yes? bai, Ni momentu, momentu latzaizan zen e, eta garratza e, argazkiak e, bat zituzten e, E, istorioa historioa, ta, nik e, bertan emozidota indarrandiak e, zartan ditudun, baina, bo, noiz benkaldako agartatzen dira, eta hoain berriak egiten alditugu. Ah, denak galuzintuen bez? E, bai, bai, bai, ia ja, denak, eienak bai. Mm. Berriak, beraz, noiz hasi zinen berrien egiten? Hoain dela, mm, xe bat urteola zin itzen berriz, e, E, Argaski lusaz, e, nituen argazkirik egin, da baina 6, 14 dezen berriz argazkiak egiten. Eta um, beste argazki mota bat egiten ditut baina. E, Eta baina egitarra zidugu, liburu hori, e, mm -hmm. piskat... E, Silanz ditzen de dena. Ixiltasunak. Zergatik silanz eta ez Ixiltasunak? Ez genuen... Azalean ematen Cercat, nal hiru holau izkuntza eta titulo berea grafismo aldetik ez zuten bateria zentzulik. Hortaz eh, behar genuen hautatu Ixiltasunak o silanz, eta hortaz silanz autatu genuen. Eta irudietan ulertzen da. azkenean zergatik isiltasuna aipatzen duzun ojari oh, naiz begiratzen zigogena argazki liburu hau eta egia da azkenean agertzen direnak, Horiek direla, ez? Ixitasun bai. momentuak iratiko mendiak ikusten dira, lanopean ikusten dira, horpegi batzu ere, Euskal potretak Euskal egiko irudiak ba dira. dira ez? Euska ez, ez denak ez ez ez, Euskal da denari. dira Andalusia ere hor da, eta beste, zenbara, eta Pariseko argazkien batzuk, baina denak, bai, argazki horien barnean, eh, uste dut bentsatu, al nahiko nuke, nik bizi izan duten isiltasun hori, e, e, besteak ere sentitzen e, alo aldi badu, eh? obe izango aldizake, bai, argazkietan. E, uste dut, noiz benka, isiltazunaz, ez dela bakarri gaitzen, baina entzuten bakarri, baino e, ikusten. Eta ikusten den isiltasuna beti mm, izetan da usten gaitu e, Emozioaren e, barnean e, itzik gabe, hobeintzat e, emozioak agertzen duen soñoak inbakarrik horek laguntzen du, ere behar da isiltasun horrek, bizi izan dituzun bemento horiek, uh, gie behar penaren ahtzeko ez, eguneroko bizi erekin? Uh, Gehtakari eh, Bai, e ez dakit, eh, hain beste zera ino horiek. Ni, libur bortan, uh, mintzorin haizan esiltasun horiek, uh, norberak bizitzen, bizitzen alditu erzbeti, ez dira momentu egunerotasuneko momentuak, baina e, lanean ari geralarik eta argazki munduan e, ari e, olako momentu batzuk agertzen dira. E, buruaren barrenean itzik eta doi gurek ez dagonean gehiago. E, zerbait... E, Enuke nahi izango utx bat, ez baita utxa, aski betea da, baina isiltasunez betea. E oso sentimen e, astraktoa erudiri olaba, baina e, nere tekstuan arraten dut e, isiltasuna ez dela itzen falta bakarrik. Isiltasuna beste zerbait da, isiltasun hori da gauzat denak, <coughs> parkatu badute isiltasun bat, bai mendiak, bai arriak, bai arrekak, bai zuaitzak denak badute, zerbait badute, badute isiltasun bat, eta askiberesia, aiena, eta gizonak eta gaušak, eh, nezbenka isiltasun hortan topo egiten dute, eta topo egiten momentu hortan, eh, Sensazio hutsa agertzen da. Jakin behar da bizitzen ez, azkenean isiltasun Bai, e, jakin beharko genuke, baina ez dakigu beti. E, Lehen da bizitzen ez bai gira oituak. Naiztanik, e, nire tekstoa, nire erran, isiltasuna amaizkuntzan e, asten dela. Amaizkuntzan asaltzen dela. E, Aurzaroa uzten dugu... E, Uh, isiltasunaren eremoak uh, dakigunean ondiran eta uh, isiltasuna iskuntzaren barren barrenean da eta egunerotasunean naiz da ez isiltasun hori ez baita egunerotasuneko zerbait e uh, Beti nun bait, torda, gutan, eta espero dut, denontzat, nahiko nuke, eh? isiltasun hori bain, baintzat, entzutea, eta isiltasun horrek, usta dut, aberastzen gaitu ladenuk. artista bat gurekin zigor eh handugu eh, eh, eh argazki ladi eh, edo ah, argazkilari eh, lanetan beris ari zirela, olerkari siselkari eta bongaraiko argazki frango be eridirela edo zirela gehiago zure esku eta be dola 6 urte beris achisila argazkien egiten eh handugu eh, silence iseneco libourwane ikusgai eta sec eh, mandausupreschki emeya eh, Edo, zek berpistu dauzu emeia hori? Argazkiak egiteko, bizi, e, alakako hausak beti aski misterios betiak e, azaltzen handira, guten, e, e, e, e, e, e, izan dintzen, e, nubai horren e, erakusketa bat egusten, Argazki erakusketa bat egusten, Eta um, oso kunarria eta um, horrek ere gogo pixkeat eman um, zidan gero haain dela bai bost bat, bost bat urteora galdetu zidaten um, editorio batek, e, argazki dieiburuakagerrazten e, ditun editorio batek e, galdetu zidan, E beste argazkilari baten, portreta bat e, egitea eta argazkilari hundi bat, e, Jean-Michel Fouquet, den hori erraten dizuet, e, nahi baldin baduzue bere mundua, bere universua ezagutu, benetazko Uniber, uniberzoat e, e, egindu argazkilari horrek, eta hortaz egin nun liburuzka txiki bat, bere portreta egin, egin itun e, oso liburupolit bat, eta E, Seidan bat beti nire tresna beikini laika haikin lan haiiten dut, eta E, oain leika digitalak e, kalitate ondikoak badira eta hortaz e, piskana piskana zinitzen e, argazkiak egiten da oain e, segitzen dut e, goga ekin baina alataren ere egunerotasuna eskulturari lotu uh, da Justuki eskuekin eta laniten baitu zu ere zizelkari gisa argazkiak hartu ondutik zuk garatzen itu zu, baduzu laboratorio ez, ez, ez, ez, digitalak dira eta egiten dut eh, tirarreak eta hola egiten ditugu paizan. Bai. E, eta egin izan duzut eialan hori? Bai, bai, bai. egiten ditut bi izpeiru erakusketa paisen bestela beste bat Nova Jorrean eta argazke handi batzuk ziren. eta Hortaz, baina tira beti laboratorio berean egiten ditut paizan bai. Uh -huh. Engaiamendu haundia, emaiten diezu zure horreg, e, engaiamendu politiko ere erakutsi zinuen, bereski frank, frankismuaren garaian, orain ere eskual presoak sustengatzen dituzu, bazpasiua engaiamendua, sentxibilitatea e, auzar, auzarutik garatzen dituzu sentimendu horiek? Zaurazko, ez dakit bai, eh, zaurazko aurzaroan eh, azten dira behintzaten erretzat aurzaroan aziziren Ni oso Giro abertzaleoko semeaniz, e, nire baliara, daki zuen, e, bezalani, e, aretsabaretarra naiz. Gipuzkoa. Gipuzkoa, eta, gipuzko gipuzko eta nire baliara hori, benetak zuen, Belfastet bat izan da beti, eta hanko semeak... E, gehienak bintzat e, e, zenbait gure herriko burrukari lotuak dira, nirean e, euskal erriko burrukari lotuak ez direnik, ez dakite nio hor aldi matan, ez tutuzte, e, baino baini beti euskal erriko e, burruka oneri oso lotua izan izan da orain ere bai, eta gaurko momentu ontan nahiko nuke ezan, oain dikaneari e, beharko gainukela, denok atxiki presoen etorkizunari e, amnistiak aldetu, ez bakarrik e, e, beste zenbait e, lelo haitzen ditugun bezala, Amnistia oso beharko gainuke eta hortaz borrukatu. Hala, main, main gaineratu behar dela amnistiaren gaia. Bai, Zuk usu, bai gero eta uste dut e, arriasko handiagoak dira la e, amnistia lelori e, galtzeko. Ez zergatik sentitzen dut hori arriasko handian dagoela eta horreri lotu beharko gine la egunerotasunean. Mm -hmm. Um, ah, Berriz, giteko gaiarat, diada tipitik. Argisinuen, ah, doain uh, artistiko horiek garatuko zenitola edo ginda... Es bate, eh, ni aurtsaroan, nainoen zenbait gauza izan, nenda bizi eh, misionetan afrikan, eh, animak... Eh, Jinko eh, ratzeko, da gero, mm. gero eh, seminarioan ere izan zen, da mm, gero nahi nuen eh, ziorazki kontrabandista izan eh, Ameriketan, da gero, eta azkanean eh, etaren barnean bukatu nuen, eta baina eta eh, ere ez da beti mundu hortatik anurron eh, nik uste bai dut eh, etaren buruka oso mistikoa bai dela. Zela, zela, zela. Zela, ados. Errandu zu, eh? Nueva York, New York eipatu zuzu, mm. uh, Madrid, Bordale, Bilbo, Angilun ere, Washingtonen erakutsek dira zure obrak, nola lortu zuzu naziarteko ezagupen hori? Eee... <tose> E, nik uste dut hori gertatzen dela, denontzat, ontzat, galerien bitartez, e, janteak ezagutzen dute, nire Pariseko zenbait erakusketak, e, Nueva Jorreko galerie batzun e, gogoa pizu zuten, eta gero Nueva Jorreko galerie horiek beste zenbait gogo pizzen dute, beste bait eta azkenean obra gehiten ditugu. <coughs> munduan zehar kakortzeta artean, munduan zehar e, zartzeko eta bai hola ze, artearen mundu lagetzen da bai eta justuki ere uh, agentzia famatu batean ere uh, ibilizira argazkilari kapa bai, agentzia kapa, bai, madridan bazen eh, bo zenbait lekutan munduan izan da, kapa uh -huh. Press uh, agentzu horit, amadrel den bat zen, dani kanbiondo uh, amasei eren lanean aninin zen, kanbio 16, eta kapoko jenta etor zen eh, E, galde tuz, eh galdetuz naibalibanuen haiekin lan egin da haiekin hasi nitzen da ba haiekin haien parkatu ba, esperientzia izan ien... da kapu ese izan da ez bakarrik apa ze esperientzia izan den ertzat e, munduarrer argaskillari uh -huh. besela ibiltzea Uh, frantzesez erraten den bezala fotosonalizm hortan. Nik uste nuen momentu batez uh, benetan egiz uh, nire argazkiakin, da argazki e, e, ekin oroan uh, mundu aldatzen algenuela. Fite konturatu nintzen, uh, hori etzeleakia, bat ere, gu aldatzen girel nela, nire kasuan gerota gaizkiagora, Eta munduak segitzen zula berdin, gero konturatu nintzen, nire argazkiak etzutela bat ere, batari ere importantziarik e, munduan, nire argazkieik inu, nire argazkieik e, gabe mundua segitzen zula berdin, eta altsen jen nintzen, lanean, eta... Uh, jau buruan eko bero nuen horrekin, da bentsatu nuen, itzultzen ditzalarik, eh, eskultura hasiko nuela, da argazkiak otzin ditun, da nitun gehiago, gehiago sekula argazki batekin ere. Ez, ez, mm, ez da nere lengusinarean, ez da nere ez. Ez duzu, argazki batek eh, mundu aldatzen duela, ez da kit, iritziak eser. Bate, bate, bate, ez dut uste bate. Ez dut uste bate. Eee... Eh, <laughs> E, e, ez argazkiak, ez arteak, ez denak, ez du la mundua bateri aldatzen. baina desilusioa? Bai, zigarrizko, desilusioa irudiru, baina, ez iru do, nik uste dut arteak, argazkiak, sartzen balditun, sartzen balditun baditugu bide hortatik. E, aldatzen dute, e, gizartearen e, zenbait giza. E, gizon emakumeak aldatzen ditu, individualki. Noiz benka. Bai. Ukutua giranean, e, e, Beto benen e, musika zati bat entzuten baldin badugu, berdin, eta gertazen alda, e, norbaiten bizi aldatzea, mm -hmm. norbaitena. E, baina mundua ez batean, bestela jakingo genuke, gerostikan, mm -hmm. bai, bakek musika ondia egindu, beto menek ere bai, beste ezen bai tarzista, pintura ondia egindu, eskultura ondia gara, bai, eta mundua gero talatzago doa, eta mm -hmm. ez da bateri aldatzen. Ez? Da filosofiak gara ez du bateri mundu aldatzen. <risa> Sigur, barkamenak, denbora intzinadoa, orta Mai. lutsi behar dugu sola salia, uh, silantze, eh, zenpetuko duzu argazki liburua, beraz, uh, atxaleuntan sei horrenetan doni manegaraziko kukuskan, eta biar, Ordu tenore berian mi eritzeko bukztoren ondokoak elpettuko ere. Mila gomita onarturik. Zuei, <gutu> mila esker, adio bai.